Pašće se I učiće I izićiće I pašuće naći Lopov Ne dolazi za drugo Nego da ukrade I zakoljeju Propasti Ja dođoh Da život imaju I daga imaju U izobilju Ja sam pastir dobry, pastir dobry, život svoj polaže za ovce. A najavnik koji nije pastir, kome ovce nisu svoje, vidi vuka gdje dolazi i ostavlja ovce i bježi. И вук разграби овце и распуди их. А најамник бежи, је је најамник и немари за овце. Я сам пастир добри и познајем своје и моје мене познају.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 I bit će jedno stado I jedan pastir Jeliović ikonu Svetog Vasilje Ustroškog mogli smo da primijetimo da nosi knjigu da drži u lukama aherijskim Svetoj Evanđelje što znači da je i on iz njega mudrost primio i da sve što je govorio, sve čemu je učio i sila koju je njegovo, odnosno učenje koje je primio, pa i njegovo postalo, da je sila iz tog Evanđelja ishodila. I danas kad ga slavimo i kad se oko njegovog imena okupljamo i danas on zahtjeva od nas koji želimo da ga poštujemo da obratimo pažnju na ono na što je on obratio dakle na riječ Boži. I zaista i sveti otac Vasilije, a i svaki drugi svetitelj, pogotovo ako su u pitanju učitelji, arhijereji, a arhijerejima, dakle episkopima, posebno priliči da poučavaju narod, da budu nosioci i prenosioci Božijega glasa. Čuli smo u ovoj knjizi koju otvorismo primirši iz ruku Svetoga Vasilija, reče, evo uzmite, čitajte, otvorismo i čusmo kako Gospod kaže da ima i ovce koje nisu od ovoga toga i da mu i te valja privesti. Te ovce, jer su svi narodi, I oni koji su privodili te ovce tom jednom toru, a jednim glasom, jesu arhipastiri, jesu arhijereji, tako jesu episkopi crkve Božje crkve pravoslavne. Zato i u a, njihovima ličnostima, pa i u ličnosti našeg svjetog oca Vasilije, vrlo važno Dakle, od presudnog značaja da bi i ovaj naš pokušaj da ga odpravznajemo bio uspješan, jeste da prepoznamo u njemu glas Hristov, glas arhipastira, glas Sina Božijeg. Zašto? Zato što tim glasom Priziva nas svim Božje u jedno stado, u stadu crkve Božje u zajednicu svetih. A to učini, to i dan danas čini opet kroz crkvu Božju, opet glasom Ahijereja, episkopa i uopšte sveštenicu naše sveta crkve. Mada... Neki su se izdvojili velikim trudom i velikom ljubavom, prije svega prema gospodu i prema njegovom statu. Pa su sav svoj život, svo svoje biće, svu svoju snagu, sav život svoj, prinijeli Bogu i prinijeli paste. I na taj način uspjeli da privuku ne samo jednu generaciju, dakle ljude njihovog vremena, što je povezilo za rukom i drugim arhijerejima. Uspjeli su da održe pastvu svog vremena, a kako je vrime provazilo smrt, nadolazila par i njih, odvajalo od stada onda su drugi primali čin episkopski i nastavljali taj zadatak, taj sveti i vrlo važni posao a među njima postoji takvi arhijereji čija propovjed čija riječ važi i dijeluje i privlači i poslije njihove smrti. A to je riječ onih arhipastira koji su zaista sav svoj život bez ostatka prinjeli na službu Bogu i rodu Bogu i pasvi. Ne samo, kako rekli smo, pasvi njihovog vremena, nego ta njihova Želja, ta njihova rednost je premašila te okvire i prostora i vremena. Do te mjere premašila da tim izlivanjem privlači masovno. Evo i danas svjedoci smo da na dan Svetogodca Vasilija mnogi ljudi bivaju privučeni tim imenom, tim praznikom i svetim mjestom, postroškom svetinjom. I zaista, samo najko ko baš neće, ko ne želi i kome to remeti planove ili pogrešan pogled na svijet, ne može da primijeti ono što svako drugi može. Vrlo lako može da primijeti da se dešava nešto neobično. Nešto čudno, nešto, da tako kažemo, vanredno. Evo i danas čujemo da je iz Podgorice krenula velika litija, uglavnom, mladog svijeta, ali ne samo mladog, ima tu i onih odraslih i u godinama, ali sa duhom koji se podmlađuje kao u orova, da ih je bilo oko hiljaka, da ih je bilo duplo više nego što ih je bilo prošle godine. A to sve govori da sila imena Božijeg, da glas pastira Hrista i dalje priziva u stado u okrive crkve, Božije crkve blagoslovene. I to privlači na jedan čudan način. Vidimo da sveti otac Vasilije miruje gore u svetinji. Čak e, mnogo više nego što je u ono svoje vrijeme, čitam u njegovom žitju, da je morao da silazi iz manasira, da ide kroz narod, da ga posjećuje, da ulazi u domove, u kuće, da se izlaže nemalim opasnostima, nemalom trudu, nemaloj borbi protiv lažnih pastira, lažnih učitelja, da se bori protiv strasti koje su narod pritiskale, da se bori protiv vidljivih neprijatelja onog vremena, i onih nevidljivih neprijatelja demona Ajdov danas vidimo da se taj trud isplatio bio od svetih nebesa prepoznat i blagosloven i da je sila Svetog Vasilija posle njegovog blaženog pokojanja porasla da je moć negove riks postala još i veća da je sila negov imenno poravsla i da se sila Božija blagodatna sila Božija još jačejo ja vidimo da on danas miluje ono što je svetini a pri vlači. Privlači na dan njegovog raznika, ali privlači sve dane tokom godine. A kad privuča čovjeka, što čovjek tamo može da naći? Kad nas pomjeri iz domova, iz gradova, iz država, znamo da tamo dolaze ljudi sa svih krajeva svijeta, što oni tamo mogu da naći? Dolaze, onako spolje posmatranu jednu državu, u crnu gohu. Kako reče jedna naša sestra, koja je tek nedavno čula za Bosnog, tek nedavno čula za svetog Vasiliostroškog, iako ima 50 godina, ali tako upalio mrežavoga svijeta, koje nisu dozvoljile da se to ime čuje, da se probije do nje, I kad je povez počela da napreduje, teška i neizlečiva, kad je nada u ljudska dostignuća, u nauku, medicinu počela da jenjava, onda je nekako izoštriva čula pa nešto jače, tražila neku silu veću od one koju ljudski um može da pruži i tako je I je za Manasir Ostrog, čuva i za čudotvorca Vasilije. I kaže da je iz te države, dosta je to udaljeno od našeg Ostroga, samo sa jednim cijeljem, da dođe u Manasir i da stane pred Sveti Kivut. I za svo vrijeme tog putovanje ništa nije primjećivao ni aerodrome, ni svata putovanje, presjedanja, ljude, gradove, ništa od toga nije primjećilova, samo je imala jednu tačku, jedan cilj, ostrog i sveca ostrošnog. Vasilij. I došlo je gore, dakle ponavljamo, ni uopšte došlo da je gleda ljepote prirode, ove naše države. To je uopšte nije interesovalo. Vidi da se sreće, da se raspituje da posjećuje druge znamenitosti. Ništa to ga nije interesovalo. Išao je direktno srcem na svetinju, srcem na Kibot, boljošću na istočnih zdravlja, umiranjem, na izrube smrtnosti. I našlo je tamo ono što je tražilo. I više od onog što je tražilo. Našlo je ne samo mjesto u prostoru i vremenu. I našlo je ne samo čovjeka malo moćnijeg od drugih ljudi sa nekim posebnim, specijalnim znanjima, tajnim znanjima i moćima. Našla je pravu vjeru. истину, je путь, наше живот, наше našla и život, našla церкви pastira А našla se u Zahvaljujući glasu pastira, dobro pastira, glasu Sina Božijeg, koji je prizvao preko svetog Vasilija Ostroškog. Je vrlo važno u svoj toj priči, koja nije jedna nego jedna od mnogih, bezbroje takvih priča, Važno je to da Sveti Otec Vasilije je tu dušu izgubljenu ovcu nije prizvao i zadržao gore u Ostroškom manastiru. Istina, bilo je potrebno gore da dođe i gore da se poklonu. Nego je Sveti Vasilij otvorio um, otvorio srce Da prepozna pravu vjeru i da prepozna pravu crkvu. Da prepozna istinu u pravoslavlju. Jer ona iako je bila krštena u pravoslavnoj crpi kao dijeta, ali vrlo brzo oteta na ručje naručja, blagoslovenog naručja majke crpe, I potucale se po svijetu, ne znam, božačkom, paganskom, do krajnosti iznemogla. Ta fizička bolest zapravo i nije bila bolest, je bio melem na njenu bolestnu dušu, krajnje iznemoglu dušu. I tom fizičkom bolestju zapravo i bolestnu dušu dovele do svetljenja, do isučnika iseljenja i prepoznala istinu u Svetoj crkvi pravoslanoj i iskreni da budemo, postiljali smo se pred njenim doživljajem vjera. Jer ona je poslije osloga išla dalje. Njoj je Sveti Vasijel je rekao ono što svima govori, ali ne žele svi da čuju. Nema potrebe, sestro, mnogo ovdje da se zadržavaš. Vidiš ovo što ima ovdje u ostrogu, ono što tražiš, možeš da najdeš u bilokom hramu Svete Pravoslavne crkve. Ovdje si to prepoznala i blagodari gospodu i svecu Božja. Ali njega, onoga čiji te glas pozvao, Onoga, čiji glas je i mene prizao prije nekih pet vijekova, dok sam bio mlad i sam tražio put, to je glas Hriste Spasitelja. A njegov glas, i ne samo glas, nego i njegovo tijelo i krv, njegovu riječ, njegovu blagodatku, можеш да примиш у сваком православном храму широм планета тој брате и сестре оукац ето гвасили острошко ме само тој нашој сестре него svim поклонницама острошке святи певој данс и сутра sad taj narod koji dovazi u osob da se pokloni svecu čime će biti dočekan Što je tamo da kažemo kruna proslave sveti Vasili ostroški se slavi i dobro otišli smo tamo na slavu i kako mi sad slavimo praznik gdje on dostiže vrhunac Tamo, braći i sestri, gdje ćemo se i mi čutra naći u ovom hramu, gdje će se naći i svi pravoslavni hrišćani na čutrašnji dan. Ne samo oni sabrani u ostolbu, nego oni bi se буду sabrali u bilokom hramu Sv. Pravoslavne crpe. Dakle, u svetoj liturgiji. Istinski pastiri crpe Hristove, oni ne znaju ništa drugo i ne maju ništa drugo niti žele i kog drugog da ponude i nikom drugom da privode narod sem arhijereu i joski pastiru crkve to jest samo mesiju božjem gospodu isusu hristu Kako su radili dok su bili u tijelu, tako rade i danas kroz svoje svete mošti. Privode narod i nude mu tijelo i krv, prizivaju ga svetoj liturgiji. Tako i mi broći sese, iako nismo u manasiru ostrum, iako mnogi danas nisu u ostrum, kime ništa ne gube i potpuno jednako su počastovani kao oni koji su večeras i koji će sutra biti tamo pod slovom da budemo na svetoj liturgiji je zapravo približavši se svetom prestu svetoj trpezi Mi se, kao što rečio svetijava Sveti Dorotej, približavamo se periferija kruga samom centru. I dolazeći svetom prestolu, mi prolazimo i bivamo bliski i onima koji se Bogu mole na svetoj gori, koji se Bogu moli i Bogu klanjuju na Svetom Sinaju, u Svetoj zemlji, Svetoj Rusiji i svim svetim mjestima. Dakle, prije vlazeći Svetom oltaru, Svetom prestolu, ulazeći u prostor Svete liturgije, mi se nalazimo u samom centru. I na taj način više ne postoji razlika između onoga ko stoji pred časnom trpezom u Budvi, onoga ko stoji pred časnom trpezom u Ostrogu, onoga ko stoji pred časnom trpezom u Kijevopečarskoj Lavri, onoga koji stoji pred časnom trpezom u Hjelandaru, Vatopedu, veliko lavri, onoga ko stoji pred časnom trpezom u crkvi svetoga groba gospodnjeg u Jerusalimu i bilo kojoj crkvi svetoj pravoslom, bilo koj oltaru. Dakle, pred oltarom braća i sese stojeći mi se nalazimo u samom centru. I mi smo povezani kao da nema drugog oltara. Zapravo i nema drugog oltara. Oni koji duhovno počešu da doživravaju svetu liturgiju, znaju da nema drugog oltara, da je jedan. Znaju da nema i da ne postoji, i da nikad neće postojati dva sveštenika, nego samo jedan. Da ne postoje dvije blagodati. Pa makar jedna bila jača, a druga manje jača. Ili kako oni koje duh sveti ne uči da govore, nego govore po sobstvenom razumu, paolom i povesnom, da postoji neka tako da kažemo polublagodat, neka takozvana dijelimišna blagodat. Ne postoji do jedna blagodat, jedan duh sveti koji od jednog oce ishodi i jednim jedinorodnim sinom nam se daje. I na tom duhovnom, recimo slobodnom, crkvenom nivou svijesti, osjećamo pred svetim prestovom da je zaista crkva jedno tijelo. I da zaista one riječi apostola Pavla, da postoji jedan čovjek, da nema više muško i žansko, nema više Hrke i Elina, nema više roba i slobodnoga, nego da smo svi jedan čovjek u Hristu Isusu, e, to je nivo crkve, to je doživljaj ljudi koje liturgije vaspitava i koji glas pastira, slušaju i srece Božije, koji glas Boži nose i prenose, koji glasom Boži govoriš i govore. Tako da, kad malo bolje pogledamo i malo dublje doživimo, a to možemo, braće sestre, može da dođe i do jednog doživljaja koji ovom prazniku daje pravi smisel i nudi veliku silu, velike doživljaju da li do toga doći ne znamo, Bogu se molimo da dođe da doživimo braću i sestre svetog Vasilija Stroškog i druge svetitelje sve svetitelje naše crkve ne kao neke koji su tuđi nam dobri veliki, ali ipak tuđi, daleki koji mogu da pomognu i pomažu, ali opet su odvojeni od nas On je On, ja sam ja Ja sam bolestan i on treba da mi pomogne. Ali iako mi pomogne, on ipak ostaje neko koji je odvojen od mene. Neko drugi, neko ko ima drugu glavu, drugi duh, drugo tijelo. Što nije crkveni doživaj, nego crkva nas poziva da svetog Vasiliju stroško doživimo kao onoga ko pripada jednom tijelu, ko je ud istog onog koga i mi udovi treba da budemo, i svetim krištenjem potencijalno jesu. Samo što on svojim mučanjem, i to je, vratim sve se, trenutak, zadržimo se na njemu pažnjom, mnogo važno, jer sveti je to oči, njega ne interesuje mnogo je li to leukemija, je li to rak je li to djavođa, volčića ova ili ona sve to braće i sestre za njih nije veliki proboj on to može lako da rešava ali ne želi on to on kao pastir želi mnogo veće to on želi da otvori naše srce da doživimo zaista da doživimo da smo jedan čovjek u Hristu Isusu. I on, i mi. To je najdublja želja svetih pastira naše svete crkve. Počevši od prvo pastira da svi budu, budu jedno, ona molitva Sina Božijeg o jedinstvu naroda Božijeg i Boga da se sjedinimo sa ocem kroz Sina njegovog a vječnim vezama Duha Svetoga to je molitva Sina Božijeg i iz te molitve snagu za molitvu imali su i sveti Otci i, sestri, i sveti Apusovni od kud ima ta snaga, od kud ta želja, od kud ima ta uđačka revnost. To, to revnovanje do zaboravljanja sebe, to nije svojstveno ljudskoj prirodi, s ako se nije sjedinilo sa božanskom, Bogoduću božnjim. E to isto i Sveti Otac Vasilije, to je mnogo važno da bismo razumjevali njegovu ličnost to isto i sveti otac vasijel, jer hoće ostrošiti. Da taj doživljaj imamo. I u tom doživljaju svi problemi su riješeni. Tu više nema bolesti, tu više nema tuge, tu više nema bola, tu više nema uzdisanja. Nego je tu život beskonačan. Jer taj doživaj da smo svi jedan čovjek u Hristu Isusu To je, bratje i sestre, pogovod, posledica i doživljaj vaskrsenja Boga čovjeka Isusa Hrista. Jer on je i postao čovjek, umro i smrću, smrć satro, da bismo mi mogli taj doživljaj da imamo. Ako nemamo taj doživljaj, mi se nismo ukačili na crkvu Božju jer čim nema tog doživljaja znači da je negdje greška, negdje nešto nije u redu. Ja Gospode mogući veliki uslov izbio. Tako da ako smo u crkvi napravi, pravi znači, mora da djeluje sila vas krce. Mora Bogu da Božja da djeluje. A ona djeluje i svojim djelovanjem do vode, do tog doživljaja jednog tijela, jedne glave, taj novi krišćanski identitet, koji je potpuno suprotan onom palom doživljaju, onom bovesnom samoljublju, onom satanskom doživljaju sebedovoljnosti. Taj jedan čovjek to je najveći neprijatelj egoizma. Sebičnosti, ono čemu smo svi sklonili, čega manje više svih danas bogujemo. I što je zapravo uzrok svih problema i svih poveština. Zato Sveti Otci, a među njima Sveti Otac Vasijeli Ostroški, kao iscelitelj, kao čudotvorac, upravo želi, braći i sese, svima nama to zdravlje da ponudim. To zdravlje da imam, a on zna, svojim opitom zna da to može da bude i da to možemo i mi danas da imamo. Zato ga je gospod tako i digao visok, tako zapalio na svjećnjaku crkve. E sad i do nas je da znamo što tražimo i da znamo što nemamo odnosno da prepoznamo našu bovest. Dok god nemamo taj doživljaj jednog tijel, jednog čovjeka, možemo mi da mislimo ne znam šta, možemo mi da mislimo da smo nešto i napravljali u duhovnom životu. To je, radši i sese, sve prelost. Obman. Što to znači prelost i obman? Nije istina. Nismo istine. Nije to zdravlje. To je i dalje visoka temperatura, možda vrlo, vrlo malo snižena, ali i dalje vrlo visoka bolest, vrlo, vrlo teška. Možda malo neko ulepšanje, ali i dalje jako teška i jako opasna situacija. Dakle, prelest, opman. Zdravlje je upravo u tom doživljaju jedan čovjek u Hristu Isusu. Dakle, punota crkve treba da ima taj doživljaj. To Bog želi, to sveci želi, to majka Božja želi, to i angeli želi. E sad je na nama, braći i sese, a nije to toliko ni teško, samo ako čovjek hoće pažnje da Da prepoznamo tu bovest nam. A vrlo malo je ljudi prepoznaju. Sve se svelo i brukamo se gore pred svjetiteljem. Nije kom pomaže, ne bili malo izazvao pažnje. Mada vrlo često ništa od tih isjelenja ne biva. A se sirimo opet trči u grijev. Požuli da brže povješiš rasvamljenim nogama koje su utegnute i s cijeljenim tijelom opet na tregu grije. Povraćenim umom opet u bezumlju. Zato daj Bože da i u svjetlosti ovog praznika prepoznamo našu bolest na koje Serbično samoljublje, egoizam I da tako bovesimo I sa prepoznatom bovešću priđemo svecu Božijem I zatražimo pomoć, zatražimo zdravlje I onda ćemo braće i sese da osjetimo Kakva je moć svetitelja, kakva je sile crkve kakva je sila Božija, kakva je sila iz sjelitera Hrista, koji evo i u ovaj dan i u ovu nedredu raslabljenog hoće da nas podigne, hoće da nas učini zdravim, ali zdravim u osjećaju zajednice i to duboke zajednice do gubljenja Sebe u njoj. Dakle, gubljenja života radi sticanja novog istinskog života, vječnog života, koji je u crkvi, to je su saboru svetih, gdje je jedna glava, jedan duh, jedno tijelo i udovi nogi. Daj Bože molitvama Svetog goca našeg Vasilije, Ostoškog čudotvorca i sjelitelja, da i mi boles prepoznamo, bolesni da mu priđemo, da bismo istinsko i vječno zdravlje stekli. U Gospodu našom Isusu Hristu, kome sa Otcem i Duhom svetim neke slova vijekove, vijekove, aminu.